язичницькі пиятики на честь померлих. Втім, задля справедливості треба зауважити, що коли наші прапра-пращури випивали за своїх пращурів на їхніх могилах, ніяких попів ще не було. А звичаєве право часто має примат перед юридичним. Це Уляна вивчала ще в університеті. Цього разу все пройшло так само, як і завжди – Уляна ще в Києві купила барвистий яскравий вінок, адже бабуся любила квіти та розмай кольорів. Мама дорогою бідкалася, що сусіди надто близько поставили огорожу, коли підховували свого батька. Запитувала, чи не варто посунути їй свою в інший бік, де була безіменна могилка, без парканчика і навіть без хреста. Закинута і занедбана». Розповіла, яку травичку посіяла цього року. Одне слово, вела звичайні, належні до події розмови. Настуня, яку за звичкою взяли із собою, хоч не дитяча це справа поминати, ішла тиха, мовчазна, немовби почала усвідомлювати сенс того, що відбувається. А розклалися на столику, помили руки, пом'янули. Тоді мама взяла невеличку пасочку і поклала її на сусідню, безіменну могилку, як то робила завжди. Бо туди ніколи не приходили поминати, ані на проводи, ані в роковини. Та й як було довідатися про ті роковини, коли жодної таблички не було, лише горбочок з лежалої жовтоватої глини. Мама завжди поминала невідомого сусіда чи ту сусідку, а коли навіть і бур'яний проривала, а що ж, коли рідних не залишилося? Роботи небагато, а чиясь душа зрадіє. Як ховали бабусю, мама одразу відміряла місце поруч для себе, щоб доньці не треба було бігати на два цвинтарі. Мамо обурилася тоді Уляна, але згодом зрозуміла, що неминучого не обійти, тому краще до нього підготуватися. Цю філософію люди осягають тільки з віком, коли вперше побачать край. Катька, київська подруга, розповідала, що її тітка точно так залишила собі місце поруч з могилою чоловіка і плиту поставила одразу на двох. З одного боку портрет чоловіка, а з іншого порожнє місце. А тоді знову вийшла заміж, і от нещодавно, коли помер другий чоловік, залишила собі місце на цвинтарі поруч із ним. Тепер Катька сміялася, що тітка буде жити вічно, тому що, як буриданів, віслюк ніколи не вирішить, де їй краще лежати – з першим чи другим чоловіком. А може, іще й заміж вийде. Є такі жінки, що постійно одружуються. Підходили знайомі, підходили до знайомих. Усе, як завжди. Уляна не пила, бо вирішила того ж дня їхати на Київ. Поки зібралися, поки пококтали, поки виїхали. І от нарешті приїхала. Без двох коліс попід Голованівськ. Тим часом присмерк змінився сутінками. Сутінки – темрявою. А фари машин перетворилися на яскраві прожектори, що засліплюють усе живе рубляці ніч іще темнішою. Уляна загнала на стуні назад до салону, а сама залишалася на дорозі у марному сподіванні, що хтось із водіїв зглянеться на самотню жіночу постать край дороги та зупиниться. Але дебелі фори та спритні легковики пролітали повз неї, обдаючи вітром та бензиновим духом, а також байдужістю здоров'я до немочі, призирством чоловічої касти шоферюх до жінок за кермом, які зазіхнули на одвічну монополію самців – у царині механічних іграшок. Вони поспішали залишити її позаду, щоб ще раз зверхню посміхнутися. Ага, сама хотіла. Навіщо лізла у чоловічі справи? Ця чоловіча зверхність діставала Уляну ще на роботі. Адже юриспруденція традиційно належить сильній статі, попри те, що більшість на юридичних факультетах становлять все-таки дівчата. Чоловіки вважають закони – Своєю територією пильно охороняють її від істот у спідницях і не втомлюються демонструвати останнім, що справа жінки слугувати прикрасою, нянькою, куховаркою, проте аж ніяк не юристом. Навіть жінки судді дивляться на жінок адвокатів з недовірою, а що вже там казати про лисих, миршавих, череватих чи засушених. Напахчених парфумами навпіл з тютюном служителів Феміди, які не можуть довести, що вони є людьми інакше, ніж принижуючи інших. Читають моралі молодим адвокаткам, демонстративно розглядають їх просто спосеред процесу, чіпляються до кожного слова та жесту. У Ляні зі своєю дитячою фігуркою та зовсім небойовою увагою доводилося весь час показувати зуби, поки нарешті засранець у мантії починав сприймати її як сторону процесу. І справді, де тут справедливість? Те, чого який-небудь дженджик, єдиною чеснотою, якого були яйця попід джинсами, посягав своєю нахабною посмішкою, дівчатам доводилося завоювати кропіткою працею, нічним сидінням над документами та неймовірною концентрацією волі. І усе це починалося ще зі студентської лави. От і зараз. Ну, хоч би одне чмо зупинилося. І гарантія, що більшість за кермом – чоловіки. А якщо навіть трапиться жінка, то що їй зупинятися? Хіба поухкати разом? Оце і вся користь. Уляна так розлютилася на егоїстичних із верхніх водіїв, які раз по раз показували їй свої задні вогні, що навіть змерзла від емоцій і вирішила зігрітися в машині. Все одно ніхто не зупиняється. Чого ж стовбичити край дороги, наче ту поля? І тільки коли підійшла до дверей, раптом змитикувала, що забулася ввімкнути аварійну сигналізацію. Оце так юрист. Оце так кропітка та наполеглива. А елементарних речей, що їх написано у правилах дорожнього руху, що про них багато разів попереджав інструктор, не робить. Їй раптом стало так прикро за себе, і за те, що забулася про аварійку, і за те, що через це так розлютилася на несправедливий світ, що тут уже попри звички й переконання реально схотілося заплакати. Але плакати не можна було, бо що Настуня подумає? Тому вона взяла себе в руки, кілька разів глибоко вдихнула, Пригадала правила, видобула з багажника червоний трикутник на ніжці, віднесла на визначені 10 метрів назад, а потім натиснула на кнопку, і поворотники Ланоса заблимали жовтим, сигналізуючи учасникам дорожнього руху, що водій потребує допомоги. «Що, мамусю?» – запитала Настя, відриваючись від іграшки на телефоні. «Нічого, все буде добре», – пообіцяла Уляна, не вірячи власним словам. Тепер уже вона залишалася в салоні, бо, по-перше, все ще хотіла трохи зігрітися, а, по-друге, все одно душу гризла образа на егоїстичних чоловіків, які байдуже проїздили поруч, не звертаючи уваги на самотню жінку при автомобілі. Ну то і що, що не було сигналізації. Врешті вони ж не сліпі, могли б змитикувати щось. Проте, коли хвилин за двадцять одна з машин раптом заблимала правим поворотником і пригальмувала поруч, усі погані думки з Уляниної голови миттєво зникли. Це був порятунок. Хай би хто за кермом, але це вже не сам на сам з ніччю та колесами. Уляна смикнула ручку дверцят і хутко вибралася на дорогу. А машина проїхала трохи вперед, зупинилася, вімкнула аварійку, Вчийся дівчинко, і лише тоді її дверцята прочинилися, випускаючи водія назовні. Його постать у неповному світлі дорожніх вогнів здалася кремезною. Втім, Уляна з висоти своїх метра шістдесяти звикла дивитися на інших знизу вгору. Коротка куртка, така зручна за кермом, джинси, на голові кашкет. Чоловік наближався впевненим кроком, ставлячи ноги трохи ширше, ніж годиться, ніби шукаючи на землі додаткової опори. П'яний? Втім, це не мало значення якщо тверезі не зупиняються, нехай буде п'яний. Добрий вечір, пролунав хрипкуватий низький голос. Ой, щось він не дуже добрий, щиро зізналася Уляна. Уявляєте, одразу два колеса пробила. І не знаю, що робити. Треба ж таке». «Мгум», – мугикнув він під носа, кинув погляд на машину, потім обійшов її з іншого боку. У темряві не розібрати було обличчя, крім того, його затіняв кашкет. «Дом крад єсть?» – почулося звідти невдовзі. «Має бути», – розвела руками Уляна. «Але там в багажнику сумки. Доставайте». Чоловік пішов до своєї машини і взявся копирсатись у ній. Уляна якийсь час постерігала за ним, поки нарешті змитикувала, що саме зараз від неї вимагається. Тоді швидко зазирнула до салону по ключ від замка багажника. «Мамо!» – обізвалася з заднього сидіння на стуні. «Нарешті хтось зупинився, зараз нам допоможуть. Ти посидь поки що». Замок багажника клацнув, Уляна розігнулася і побачила, що чоловік вже стоїть поруч, тримаючи в руках якісь залізяки. Тепер у світлі, яке падало з салону, його можна було роздивитися краще. Крупні риси були ладно підігнані одна до одної. Втім, шкіра защільно обтягувала кістки і виглядала трохи завітреною, як це буває у людей, що багато працюють на свіжому повітрі, наприклад, у будівельників. З під Кашкета вибивалося чорне волосся зі зрадницькими нитками сивини. Вуса теж... Прохопилися білим, але чоловік зовсім не справляв враження старого. Ой, пробачте, я тут. розгубилася Уляна, зараз. А вона почала безладно смикати за ручки сумки, які вщерть заповнювали багажник, заважаючи дістатися в відсіку з інструментами. Мама тут наклала стільки, я їй кажу куди ж це, бо ми з дочкою удвох, а вона. Уляна відчула, як на обличчі сама собою з'являється безпомічна запопадлива посмішка, якою жінки завжди зустрічають визволителів, і прикусила губу. Ну, що за бабські штучки, справді? Давайте я, владно, але зовсім не грубо відсунув її чоловік і одним рухом висмикнув з натр машини крайню сумку з банками. За нею ще одну, під якою відкрилася скринька. З інструментом. «Вас як звати?» – запитав він, несподівано, переходячи на сяку таку українську. «Уляна», – робелькотіла вона. «Уляна, нам треба буде два домкрати, щоб підняти машину з двох сторон. Ви ручнік затянули?» Уляна автоматично смикнулася з місця, але пригадала, що гальма затягнуті від самої зупинки. Чоловік тим часом по-хазяйськи відкрив скриньку – видобув усе, що треба, мовчки обійшов машину і присів за нею щось ладнаючий. Уляна трохи знітилася, бо відчула себе зайвою. Адже справа зайшла вже на 100% чоловічий терен, де жінка стає безпомічною. Проте й спостерігати збоку не випадало, тому вона опанувала себе і зробила кілька кроків вперед. Хм, пробачте, я можу чимсь... Допомогти. Він скриготів залізяками, але почув і запитав, не обертаючись. «У вас є фонарік?» – «Ліхтарик перепитала Уляна. – Десь має бути. «Ліхтарик», – погодився він. «Ви мене пробачте, давно не балакав по-українському. Бачите я, моряк, а моряки частіше по-англійському. Моряк! Так от чому він так широко ставить ноги?» а вона гадала, що п'яний. Ліхтарик в уляненому ланусі, спорядженому за всіма правилами, звісно, знайшовся. І невдовзі вона вже приладнала його на дверцятах, щоб освітлював місце роботи. «Нічого, що дочка в салоні?» – запитала. «Нічого, тільки хай не пригає», – відповів він, не перериваючись. Тепер у жовтій плямі світла було видно, як вправно орудує інструментом цей чоловік, Моряки усі такі рукасті. За кілька хвилин машина вже відірвалася від землі, слухаючись гвинтів домкрату, і гума на пробитих колесах повисла лантухами. Акуратно склавши на травичці викручені гвинтики, моряк смикнув на себе переднє колесо, від чого машина здригнулася, але врешті таки відпустила. Ту саму процедуру він повторив і з заднім колесом, по черзі відніс обидва до своєї машини та склав до багажника. Повернувся, обтрушуючи брудні руки».